aitzinin edo gibelin ederkia guntia, eze bat edera markatu diage, eta partida hauak argunea haiz jaiabazten, baina arbitrak desitatudik beste egin izan. Basiatik izan, arbitra horiek dificiltatea eukenik beste matxetan, aitzinetik, kontatu eduk garristatik behako ikonprenitzen zentak, konetako ez duk nibelin, arbitratzeka egin enkompetan batuk eta behar bon, dik beklashak egin apalago, Eta jatzen pö. E, Keeshiin eranio gbe mentuiz e, nuen baita maulokio e dezarren jatzen dila tipi ez dugula habu beharik eta klub tipi hoi behar dugula edo ez. Es. Ezteketzi erspikasioon emen gaur e, keeshiinuk e, arbitro horantako eta e, akhidua bat emaiten ditadak.